Goizuntan, zen ditzen duzu desberdintasunik, joan den ustirelari komparatuz? Ez, e, e, desberdintasunik ez dugu momentuz, e, erresuma batuak eta Europak... E... Ora, negoziak eta garaibatean garai sartzen dira, eta maika hilabetetan emendika intzinera, e, ba, merkatal harren negoziatu beharko dituzte, Europearen eskubideak eta Erresuma Batuaren eskubideak, Europan ere e, ba, negoziatu beharko dituzte, eta Ipar, de, ipar Irlandaren mugaer, ere hor da e, negoziatzeko egia da, e, ba, denek ikusi ditugu e, Britania handian izan diren irudiak e, ba, ostiralean e, komunikabideetan eta egia da ba, politekarien arrotasuna eta poza ikusi dugula erritarrena ere e, ospakizun eta kontzertu ainit ikusi dira ostiral gauean e, ba, Londresen eta beste leku ainitzetan, baina egia da ere bizitza ba, e, bizitzan osmalain zutela e, ba, e, ostiralean hemengo gaueko amaiketan eta ez diotela ba, kassuam dirik egine brexitari a ere erran behar da, ba, Inglaterran e, bereziki, ba, lasaitasun zerbait, e, zerbait e, ba, sentitu dela e, brexitaren e, iru uteterdiak mm -hmm. eta gero ba, albiztegi o, e, oso eguziak monopolizatetak ditu e, ga, e, gai honek eta orduan, ba, da, lasaitasun zerbait ba, sentitu, sentitu dela ala ere, e, gauza gako bat ipatuko nukena da ba, sentimentu anti-europear bate sortu, du, de, sortu duela brexitak azken iru urte mm -hmm. Anti-europea, ja, e, justu Orain, egin eh, duzu, ameika hilabetez beharko dela negoziatu Haipatzen da, ba, aski negoziatu gogorrak eh, izanen direla Zertan eh, zertan ikusten duzuzuk eh, gogorra izanen dela? Eh, gogorrak bereziki, eh, merkada ditzako eh, arauak eh, negoziatzen izango dira ba, Zailtasune handienak, eh, kontuten hartu behar da orain ikusten eh, ba, eh, eh eta Britania hondirea berresumabatura eh resumabaturak Europari edostek leku batua dela eh ba, produktuak salduko dituenean hor e, deklarazioak egin beharko dira e, zergak pagatu beharko dira kontrolak egin beharko dira eta orduan horrek e, suposatzen du e, mekanismo berri bat e, sartzea berriz e, e, e, indarrean eta horban negoziaketak hondiak izan beharko dira ba, Europarekin ikusteko eh ba aliketa erresen eta, eta merkeen gauza gauza horiek egiteko, eta orduan ba horre ba, negoziaketa gogorrak espero dira, eta er, erraiten edena da, ba, amaika hilabetetan gauza gutxi negoziatzen aldela, hainbeste ba, gauza esportatzen eta importatzen direnean. Bestalde e, e, negoziaketan e, sartuko gauza gakoa e, izango da Iparrilandaren muga, hori e, denek da kigu Iparrilanda izango dela ba, geien e, sufrituko duena brexitarekin, edo e, ondorio okerrenak e, Iparrilandarako izango direla, eta hori Ba ere beste, beste puntu eh, latz bat izanen da. Arra, zenta, ego partea, beraz, Irlandan, egoiten da eh, Europako batasunean, eh, ipar Irlanda, beraz, Brexitarekin batean, eh, inglaterrarekin eta Erresuma batuarekin, eh, beraz, Europako batasunetik kampo. Zertan eh, gelditu da gaur egun eh, momentuz ez da alako aldaketa ondirik gaiortan, Eh, ez, erran eh, bezala, hurrengo eh, eh, eh, amaika helabetetan erabakibarko da eh, gauzak nola eginen diren, baina orain, orain arte erabakia den gauza bakarra da, Ipar eta Ego Irlanda artean mugarik ez izango, mm horra -hmm. doztia alzantuko akordia, mom, eh, ba, modu batean babesten da, baina ezarri dutena da e, e, muga orain itxasoan ezarri ez dute, hau da e, Britanya omdia eta e, Ipar-Islanda banatzen dituen itxasoan izan dena e, muga. Horrek eran nahi du e, ba, e, adibide bat emateko e, Britanya omdiko enpresa batek e, ba, adibidez ator batzuk zaltzen baditu E, e, ba, Belfastera iparis landara hoyek itsasosei dira, e, Belfasteko portuan deklaratu beharko dira ator hoiek e, hau da Belfasteko enpresak ba hor eh zerga batzuk pagatu beharko ditu eta eta gero e, adibidez e, atorroiek Belfasten saltzen baditu eh ba zerga hoiek berreskuratzeko e, almena du, baina e, atorroiek Dublinen edo Europan Uhum. beste modu batera errateko saltzen baditu eh ba erresuma batuen erresumatuen esku geldituko dira. Orduan biziki e, prozedura komplikatua da. Kontu, kontutan hartuz bai parrislandarentzat hemengo enpresan gehiengoak enpresa txikiak direla ez da gaitasunik holako zerbait e, ba aintzina egiteko momentu hauetan eta enprese galdetu dutenadaiaenek eh ba formakuntzarako eh ba invertzio bat eskatu dute, eta hortik aparte ba, gaztuak igotzea espero da, eta ba, hemengo entrepresak ez dira segur nola aintzin egiten egite nalko duten, nolako gauza batekin. Baina herren bezala hori e, printzipio nagusiak dira, e, oraindikamak ikusi behar da nola e, negoziatzen dituzten gauzak, Boris e, Boris Johnsonek errandu dagoeneko ba, bi mugen, au, mugara, muga hori e, ba, errez pasateko e, aukera izanen dela, baina Michel Barnier-Europa esan dio ba, muga bat muga bat dela, eta mm -hmm. mugaren bal e, lintzak errespetatu egin behar direla. Beraz, ikusi beharko da hor, ba, merkataritza mailan gauza horiek nola negoziatzen diren. Gero, aipatu berdena da ere, adibidez hemen kezkatuak bira ba, e, laborantza sektorean, ostalaritza e, sektorean, E, ba, hemen badira e, Oihlasko eta e, eta Fruitu eta Barazkien enpresainitz, eta hor lan egiten duten gehiengoak, poloniarrak, lituanoak, e, ba europearrak dira, ba hemengo jendeak edulako hor e, sektore horietan lan egin nahi eta azken 3 urte teterdietan ba, ez jakinarekin bereziki eta gero ba sentimendu antieuropear hori pixka bat zabaldu la, delako e, ba Yende batzuk bueltatu dira etxera, eh, tagero emendika aurrera gargi dena da eh... Europatik etortzen den jendeak ba, baimen askatu beharko duela hemen bizitzeko eta lan egiteko, eta ba sektore horietan ere, ba gauzak komplikatuko dira. Zairago Beraz, da. ba dira, egurirakotasunean, ba, badira, badira tasunean, ba e, m, gauza komplikatzen dituen gauzak, aipatu behar da ere, adibidez, e, e, medizina e, aldatu dituztela, gauza batzuk aldatu dituztela, jadan, jadaneke behar merkatutik kendu dituztela, eta gero adibidez, autuen seguruekin ere orain paper batzuk gehiago, gehi, e, Ba, Gehitu behar dira, e, ba, e, egoirlandara joateko, edo ez daki guzer gertatuko den e, esakeleko telefonen ruminarekin e, Belfast eta e, Dublin artean, eta gero hortaz aparte ere, e, ipar eta egoirlandako muga inguruan, hogeita marmila e, pertsonek pasatzen duten muga, alde batetik bestera egunero edo, eta ezak u horrendik ba, jende hori nola afektatua mm -hmm, izan dene. Mm -hmm. Eta politikoki baditu badu eraginik ikusiz, bo, ara, badela, jakin, ez jakintasuna handi bat eta batzuek pairatuko dutela beraz brexit hori. Po, Irlandako barne politikan ondoriak baditu horrek? E ba goiz da hori eh eh no labait aipatzeko ba, dakiguna kausa bakarra da Inormenes de la pozik, uh -huh. <laughs> e, unionistak ere errandute momentu zeizutela onartzen eh itsasoan ezarritako muga hori eta nazionalistek eta republikarrek ba garbia eh aurkakoak ziren hoiek europa gal ditu naizuten orduan orain arte erabakiren gauzak ere ez dituzte ez dituzte onartzen. Oroitarazi berda eh nenen gobernu eh lokala da bertako gobernua e, orain dela 2 3 aste e, zerri dutela martxan. Orduan oraindik goiza eh ba, jakiteko eze postura hartuko duten, baina dakiguna da momentuz e, gaur egungo egoerarekin inorrez dela pozik, e, hemen denak galtzaile atera atera dira eta ba orain eh hemengo politikariak ere, ba, negoziak mm -hmm. esten haribarko dira eh, Borentz Johnsonekin ikusteko eh, etekin eh, oberenak eh, nondikatera. Ezen eta zenbait denboraz, zebant kasik bihurtez edo, ez da gohenurik izan, Ipar Irlandan? Eh, ez iru, iruta, iru. iruta, iruta gehiago, bai? Ira, iruta gehiago, kondoak gutxi egin dituen, eh, bihurtetan. E, bukatzeko insolidintzulekin behar ba izbat ere eskozia egin endugu, Eskoziako parlamentuak joden aztean, eh, galdegin zuen, Landreschi beraz, eh, referendum bate, eh, independentzia eh, referendum batean egiteko eh, eskumena transferitzea, hor eh, zertan dira solasaka? Eh, bo, eh Nicola Sturgeon nek eh, atzuna garbi errandu sentiko eh, eh, aldariko buruak eh, ba erreferenduma eh, eskatuko, eskatuko, du, eskatuko duela eta 2020ko eh, eh, ba, erreferendu bat ikusi nahi duela Boris Johnsonek arg argita garbi errandu hori ez dela ola izanen beraz hor eh, eh, baimenik ez dute momentuz, eh, eta ba hor ikusi behako da zer gertatzen dakiguna da eh ba e, Nikola Astrocenek errandu eh ba, e, eman eskero eta independentzia lortu ezkero eh beraiek eh Europa e, Europa berri sent hartu nahiko luketela eta Europak berak ere e, ba argita garbi utzi du eh ba, e, ba e, izango sirela berez momentuz eh ba hori or, e, beste erantzungabeko e, e, galdera bala egia e, errantzen e, bai Eskozian gaur egunen ikusten dut erreferendun e, erreferendumenarako aukera izan ezker hor mugimendua asko indartu da eta badira aukerak benetan e, hortarako baien ikusten dut Boris Johnsonek ez duela e, hortarako vaimenik emanen Ba Hintz holiden, uh, uh, beraz, uh, zera Belfasten ziren, uh, baiunaga gurekin telefonaren beste puntan, garen dugu gainera horren bat gutiago duzula gu baino, beraz goiz dela, zuretako milesker azteko aindarra egini gurekin izaiteko goizuntan. Besta lehi bat arte? ez gertzu dutza.